Він летів, мов, навіжений. Марта і Сивий ледь встигли відскочити в різні боки, аж тут кінські копита надрускі розбили горщик запашної підливи, що стояв з краю. Вершник натягнув повід, кінь здибився і голосно заіржав, а наступної миті вершник уже зіскочив на землю. «Михале!» – скрикнула Марта. І відразу щось волохате розполеніло, кинулося їй на груди і взялося облизувати обличчя мокрим, шерихатим язиком. «Джоше!» «За нами женуться!» – сказав захеканий Михал. Він заклопотано дістав із-за пояса важкий пістоль і взявся перевіряти, чи не відволожився порох, та чи справний ударний механізм? Розділ шостий. Туман. Квола мрехтлива завіса, крихітними крапельками осідає на одежі, обличчях, руках, досвітня каламуть. Ой, туман, туман по долині, тишина вкруги, зненацька згадалася Марті напівзабута вівчарська пісня. Хльоскає цьохкає старий бацца довгим батагом. І гмить, як розпечене тавро, живе тіло. Батько Самуїв, який непритомній на руках Михала, на руках свого прийомного сина, а кощава стоїть за плечем, і ригоче падло. Барабальний дріб безлічі копит гримнув ніз відки. Він нароставо, глушаво, гортав пульсуючим покривалом. Усі, крім воєводи Райцежа, інстинктивно позаткували до тарантаса Північного пера. немов шукали там захисту. Один підмайстер загаявся, залякано озираючись. І бідолаха майже відразу був на смерть стоптаний верхівцями, які вихопилися з туману. «Дике полювання!» скрикнув мірошник стах і затиск долоною рота. Михал уже стояв за гаражою цвинтаря, тримаючи в лівій руці крадений пістоль, а право подовжувалася на два з половиною ліпті крицевого драгунського палаша, що колись став у пригоді славному баронові фон Бартенштейн. Троє вершників миттю спішилися, решта і далі гарцювали неподаліко двоєводи та збуджено перемовлялися. Купка людей біля Тарантаса, так само як і мертвий підмайстер на траві, їх ані трошки не цікавили. Мало кого черти витягли такої ранньої пори снідати біля цвинтаря та й кинули під копита. «Стійте!» – вигукнув Аббат Ян. Він рванув уперед і вужем прослизнув між верхівців, став між Михалом та переслідувачем. Намокла від раси сутана тяжко звисала з вузьких пліч, молитовник здійнатий до сірого неба, якщо в очі людини справді здатні вергати іскри, та це був саме той випадок. За яким правом розбій чините? Першим спішився вусань колишній власник спрямованого на нього пістоля. Він нетерпляче махнув від Саві Яну. «Забирайся геть, чернече, потрапиш під гарячу руку, полисієш. Геть кому сказано?» Ян Іванич не рушив з місця. Восань прикро скривився, і вже намірився почастувати батогом настирливого чинця, щоб посмів стати їм поперек дороги, але тут із туману вирнула нова діюча особа.